Я прокинувся. Нарешті я прокинувся. За вікном було ще темно. Лише ледь-ледь пробивався світанок, і ніч похапливо збирала з неба залишки зірок. Невже я спав менше години? Цей сон? Навіть зараз я ще бачив славкові очі. Страшні очі.